Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadullah ta'ala Wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wasayyi'ati a'malina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 وخلق منها زوجها وبس منهما رجالاً كسيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يسرح لكم أعمالكم و يغفر لكم ظنوبكم وَمَيْتِ إِلَّا وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَازًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَسْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَقَيْلَ الْهَدِيَةِ هَدِيَةً مُحَمَّدٍ ﷰَسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَ Wa kula bin'atim dalalah Wa kula dalalatin finnar A'adhani Allah wa iyaakum minan nar Ikhwati fi din azzanillah iyaakum Alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan kadat Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi ini Di hari Sabtu pada 28 Muharram 1446 Hijriah atau tanggal 3 Agustus 2024, Allah Subhanahu Wa Taala kasih kesempatan kita duduk bersama dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu untuk kita mengkaji petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana tema kita persaudaraan dalam iman pangkal kebaikan dan kebahagiaan. Ikhwati Ikhwatifidin azanulailakum yang pertama-tama kita harus menyadari dan mengerti bahawa nikmat Allah adalah seagung-agungnya nikmat Allah Taala bagi kaum mukminin di mana buah daripada iman kepada Allah taala Allah berikan kita bersaudara dan dipersaudarakan dalam iman ini Allah sampaikan berulang dalam firman Allah taala di antaranya di surat Ali Imran ayat yang ke-103 Allah setelah memerintahkan kita semua Wa tasamu bihab lillahi jami'a wala tafarraqu dan kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya dan jangan kalian bercerai-berai jangan kalian bertikai jangan kalian berselisih kemudian Allah ingatkan wa dzukuru nikmatallahi 'alaikum Id kuntum ahdaan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana Allah ingatkan kita supaya kita menjadi sadar dan selalu menyadari mengingat akan nikmat yang Allah besar ini Allah katakan wa dzkuru nikmatalloh dan kalian ingatlah selalu nikmat Allah atas kalian di mana kalian sebelumnya bermusuhan berperang bertikai lalu Allah taala satukan hati-hati kalian maka dengan nikmat Allah taala iman yang Allah berikan kalian menjadi bersaudara ikhwani fiddin a'zanu iyakum beliau dan rasul dan Allah Subhanahu wa taala pun sebutkan dalam suratul hujurat mengingatkan kembali kepada kita mukminin seluruhnya innamal mu'minuna ikhwatun sungguh mukmin semua itu saudara fa aslihu baina akhawaykum maka perbaiki selalu persaudaraan di antara kalian Bertakwalah Allahumma turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian dirahmati. Ikhwati Ikhwatifidin azzaanilaiyakum. Allah Taala sampaikan di ayat pertama tadi dimulai dengan perintah kita berpegang teguh dengan tali Allah itu Al Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada ayat yang kedua Allah perintahkan kita bertakwa dan ingat tidaklah seorang bisa mewujudkan takwa kepada Allah kecuali ia berpegang dengan agama Allah Quran dan Sunnah ia ikuti bimbingan Quran dan Sunnah dia tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah dan itulah yang diwasiatkan Allah Ta'ala untuk kita berjalan di atas siratul mustaqim. Kemudian. Ikhwati Fidin Azza'i Yaqum. Persaudaraan dalam Islam ini. Tentunya. Menuntut kita seorang muslim satu dengan yang lainnya. Perkara-perkara. Sebagai berikut. Pertama kita dituntut untuk adanya mahabbah. Kecintaan kita dengan sesama kita mukminin. Yang kedua nusrah kita saling memberi pertolongan sesama mukmin tidak boleh kita acuh tidak peduli hendaknya kita saling menolong ketiga at taawun wa takaful wa tarahum kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan saling bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan dan kita saling menjalin kasih sayang sesama mukmin. dan yang keempatnya al-isar dalam kita menjaga ufwa ini kita hendaknya isar bisa kita bisa mengutamakan saudara kita dan ikhwafillah barakallahu fikum yang kelima adalah ifsa'us shalam sebar salam diantara mu'mini agar cinta tumbuh di antara mereka dan yang keenam assalamatu kita menjaga keselamatan saudara kita jangan sampai kita menyakitinya ikhwati fiddin azalu iyyakum dikatakan dalam sebuah syair akha ka akha ka in kasain illa alhaija di Ingat saudaramu, saudaramu. Sungguh orang yang tidak punya saudara. Seperti orang berangkat ke medan perang tanpa senjata. Kita tidak mungkin hidup tanpa saudara. Seperti orang berangkat perang tanpa senjata. Tidak mungkin. Sama dengan bunuh diri. Demikian pula kalau kita tega menghancurkan persaudaraan. Kita akan rugi. Nah. Ikhwati fiddin A'izzanu Iyakum Perhatikan Petunjuk Nabi SAW Berkenaan dengan apa yang kita bahas tema kita Bahawa persaudaraan dalam iman pangkal kebaikan dan kebahagiaan Seperti disebutkan pula dalam hadis Imam An-Nasai Dalam sunan An-Nasai Dari sahabat Abdullah ibni Amr Radiallahu Anhu Beliau mengatakan An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda Man ahabba Ayyuzah Zahani Nad, wajud Khalal Jannah, fal tu deriku mani yatu, yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yakti ilan nas ma yuhibbu ayyukta ilaihi beliau bersabda Nabi SAW barang siapa yang benar-benar ingin diselamatkan Allah dari siksa neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga maka hendaknya ia pegang kendalinya ya ia jaga dan ia dapatkan kendalinya yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir ya ia pegang kuncinya yaitu beriman kepada Allah taala dan hari akhir wal nas ma yuhibbu ayu tailai dan berikanlah kepada manusia apa yang disukai Untuk diberikan pada dirinya Kita harus tahu diri Apa yang kita suka Itulah yang pantas kita berikan kepada saudara kita dalam kebaikan Dan kita tahu diri Apa yang kita sendiri tidak suka Jangan pernah kita bikin itu untuk teman Saudara kita Nah dijelaskan dalam syarah Imam An-Nasa'i ini maksud daripada waliyati ilannas mayuhibbu ayyuka ilaihi ai ay, la yuaddi ilaihim wa yaf'alu bihim ma yuhibbu ay hendaknya kalian berikan kepada mereka saudara kalian kalian lakukan kepada mereka apa yang kalian suka diperbuat untuk kalian sendiri. Begitu yang dikatakan Nabi saw. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحب لي <لنافسي> نفسه. Belum beriman seorang di antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya. Apa yang ia cintai untuk dirinya itulah konsekuensi cinta. Karena Allah konsekuensi cinta dalam iman seorang dengan sesama mukmin dia akan memberikan segala apa yang disuka untuk dirinya dalam kebaikan yang dia berikan kepada saudaranya. Demikian pula dalam keburukan. Dalam kejelekan dan kejahatan yang ia suka, yang ia tidak suka untuk dirinya, ia pun tidak akan perbuat itu pada saudaranya. Demikian kata Imam Al Qurtubi rahimahullah, ayuji ailad nas bihukuki min al nushi wa hasana. Maksud dari hadis tadi kunci untuk siapa yang ingin selamat dari neraka. Ingin dapat surga, hendaknya ia berikan kepada manusia hak-hak mereka, hak nasihat dan niat-niat yang baik. Bimisril ladzi yuhibbu ayu ta'ilaibi, seperti yang ia suka manusia berikan pada dirinya. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi tadi, la yu'minu ahadukum Hatta yuhibbuli akhihi, ma yuhibbu li nafsihi. Ikhwatul Fidin, a'jamu iya kum. Kalau ini hadis, satu hadis ini kita terapkan dalam kehidupan kita, maka sungguh secara pribadi seorang yang telah menjalankan hadis ini maka ia akan menjadi orang yang sangat dicinta manusia karena kecintaan Allah padanya dan orang akan simpati padanya karena kebaikan ahlaknya ya? mana kebaikan ahlaknya dia tidak akan pernah memberikan kepada orang lain apa yang tidak suka untuk dirinya dan dia akan selalu memberikan yang terbaik bagi orang lain seperti kebaikan yang dia suka untuk dirinya dan manusia telah diberi fitrah oleh Allah Ta'ala Yang mana fitrah manusia Cinta kebaikan Dan senang kebaikan Senang dibikin baik Itu fitrah manusia Senang kepada yang baik Dan senang dibikin baik Senang diberi kebaikan Itu fitrah Sehingga kalau orang mukmin, Fitrahnya masih terjaga di atas iman, dia akan bisa jadi ukuran hatinya, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW. Ketika beliau ditanya, ditanya Nabi SAW, anil biri wal ismi. Beliau ditanya tentang al bir kebaikan dan al ism dosa. Beliau jawab al bir husnul huluk. Albir kebaikan itu lah ahlak yang baik. Dan beliau jelaskan al is al ism dosa itu mahaka fi sadrika wa karihda ayat tali a Dosa itulah perkara yang menjadi gundah hatimu, resah jiwamu, dan engkau sendiri tidak suka dilihat orang perbuatanmu. Itu itu dosa Semakin besar dosanya Semakin gundah hati seseorang dengannya Makanya jangan dikira para pezina itu tenang Wallahi para pezina itu tidak ada ketenangan pada mereka Baik laki-lakinya atau wanitanya Lebih-lebih perempuannya Khawatir hamil Khawatir ini Khawatir itu banyak dan dirundung dengan kesedihan dan kekhawatiran perempuannya, begitu pun laki-lakinya dirundung beban dosa sehingga tampak mukanya murung, sedih, hitam, tampak tidak ada cahayanya. Itu pengaruh dosa zina wal yang besar. beda dengan orang baik. Makanya yang fihla barakalafikum. Dalam persaudaraan ini kuncinya di situ kata Rasulullah SAW. Dan ternyata Ketika kita pegang kuncinya ini Dampaknya kita akan dapatkan kebaikan dunia Kebaikan akhirat Di dunia kita akan dapat kebaikan yang banyak Dari Allah dan dari sesama manusia Di akhirat kita dapatkan surga Allah Ta'ala dan selamat dari azab neraka Dan perhatikan fikum. Sebelum kita lanjut kita akan mulai dari Ya, pembahasan kita Persaudaraan dan keutamaan Persaudaraan dalam iman Supaya kita merasakan Bahwa ini betul-betul Nikmat Allah yang besar Persaudaraan ini Yang tak boleh kita remehkan Dan Allah tidak Biarkan kita mengabaikan Sehingga berulang-ulang Ayat dan ayat Al-Quran Menegur Mengingatkan pada kita mukminin Akan nikmat Allah yang besar ini Yang terkadang orang begitu gampang memutuskannya Gampang orang melanggarnya Atau merusaknya Karena apa? Tidak menyadari nikmat Allah yang besar ini Tadinya berjalan bersama Akrab Saling cinta Dekat Saling sayang Tiba-tiba terpisah Itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala Kalau hal seperti ini terjadi Maka sungguh itu tak lain karena dosa Yang diperbuat oleh satu salah satu di antara mereka Nah, Nafilah Barakallahu Fikum Perhatikan Nafilah Barakallahu Fikum Sungguh persaudaraan Di dalam iman Ya Di dalam Islam Ini merupakan Seutama-utama Tonggak dari bangunan umat Atau pandasi yang paling kuat Dari pandasi bangunan umat Makanya Di atas persaudaraan inilah Rasulullah s.a.w. membangun ya, Umat Islam ini Beliau membangun Daulah Islamiah Artinya membangun ya, Umat yang di atas Ukhwa inilah Terbentuklah Seperti yang kita dapatkan dalam sejarah Daulah Islamiyah Dimana fikum, Yang dipimpin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengalahkan Persia dan Romawi Dengan kekuatan Yang belum susun ini dan beliau pertama meletakkan dasar persaudaraan di persaudaraan yang kaum Muslimin mereka yang berhijrah ke Madinah muhajirin dan orang-orang Ansar yang tinggal di Madinah. Subhanallah. Ya, dari persaudaraan itulah maka muncul kecintaan sesama mereka dan dari cinta itulah mereka siap saling berkorban dan mengorbankan apa yang bisa untuk Menjaga cintanya. Lihat ketika datang orang-orang muajirin ke Madinah dan ini Allah sebutkan dalam firman Allah kisah yang tak boleh kita lupa Allah sebutkan nilfukorah ilmuajirina ufrizumindiyarihim orang-orang fakir yang berhijrah mereka terusir dari kampungnya dan hartanya. Mereka berhijrah, ya bertahu nafat lamina Allah waridkuana, hanya mengharapkan karunia Allah dan rido Allah Taala. Oyan suruh nallah mereka berhijrah untuk menolong agama Allah dan Rasulnya saw. Allah katakan ula ikahumusadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar, yang jujur imannya. Ini muajirin. Dan Allah katakan Waladina tabawa udhar wal iman dan orang-orang Madinah yang tinggal di asid Madinah yang sudah beriman memang sebelum mereka orang-orang hijrah datang yuhibu naman hajar ilaihim mereka sangat mencintai orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka bahkan Allah katakan wa ala anfusihim Cinta mereka itu sampai melebihkan saudaranya dari diri mereka sendiri. Walaukan Nabi Mufasasah. Walau mereka sendiri sulit kehidupannya. Namun mereka memberi sambutan yang istimewa. Pelayanan yang istimewa kepada saudara-saudaranya. Sehingga Allah puji orang-orang ansar. Wa mayyuk wa suha nafsihi. Fa'ula'ika humul muflihun. Siapa orang yang Allah jaga dari kebahagiaan jiwanya Itulah mereka orang-orang yang bahagia Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita dalam surat Al-Anfal ayat 46 Untuk selalu apa? Wa Wa'ati'umwaha wal-rasulah Kalian taatlah kepada Allah dan Rasulnya Walatana tanaza'u jangan kalian bertikai. Fatafshalu kalian akan tercerai berai. Watadhhabarih hukum akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru dan sabarlah kalian. Begitu jelas, begitu gamblang, bawa pandasi umat yang akan menjadikan kuat mereka berdiri di atasnya kokoh. Ibarat bangunan, kokohnya bangunan itu tergantung dari kokohnya dan kuatnya apa, pondasi. Walaupun bangunan tinggi menjulang megah, kalau pondasinya rapuh, barangkali baru naik ke atas tinggi tiba-tiba ambruk. Kenapa? dicek pondasinya tidak kuat. Dan antum perhatikan bagaimana mereka konstruksi konstruksi bangunan dalam pembangunan gedung-gedung tingkat pasti akan dipancang ke bawah supaya padat supaya kuat supaya supaya supaya yang nantinya bangunannya akan kokoh dan tidak roboh dan begitu pun Islam umat Islam daulah Islamiah istilahnya ya yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dibangun di atas persaudaraan sehingga dengan persaudaraan yang terjalin tidak ada lagi kedengkian di antara mereka dendam. Tidak ada peperangan permusuhan hilang. Contohnya. Aus dan Hojroj. Dua suku besar di Madinah. Yang tiada kunjung selesai perang di antara mereka. Berkepanjangan permusuhan. Karena diwariskan dendam kesumat pada anak keturunan. Sehingga orang tua pesan kepada anaknya balas darah. Fulan, fulan, fulan, kakakmu, saudaramu. Sehingga perang terus dan terus perang. Ya. Ternyata setelah dipersaudarakan dalam iman. Tak ada lagi. Fanatik, kesukuan, ta'asub, asobiyah, kabilah. Disingkirkannya oleh mereka. Dan seruan-seruan jahiliya mereka hilangkan. Ya, ya filah fikum. Justru munculnya kembali perpecahan di tengah-tengah muslimin ketika muncul asobiyah di antara muslimin fanatik dengan guru, fanatik dengan golongan fanatik dengan organisasi fanatik dengan kelompok akhirnya mereka apa? hisbin masing-masing hizb kelompok bangga akan kelompoknya ini tidak boleh karena akan menghancurkan dan yang dibolehkan Allah Ta'ala Kalian jangan bertikai, tapi bersatulah. Ta'bi baraklofi ya ikhwah. Ya, berikut kita akan lihat tentang ya, ukhuwah dan keutamaannya. Pertama, keutamaan ukhuwah karena Allah dan pentingnya. Ya, dan kita lihat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita dengan ayat-ayat yang tadi kita sebutkan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh kaum mukminin untuk apa? Allah perintahkan kepada seluruh kaum mukminin untuk menjaga kebaikan persaudaraan di antara kita. Dan ia firman Barakallah fikum. Allah Subhanahu Wa Taala telah sampaikan demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghafarkan dalam hadis sabatun yudilluhum Allah yaumal adillah illa zillu. Belum memberitakan kepada kita dalam hadis yang agung ini ada tujuh golongan yang Allah Kelak akan naungi mereka di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di antara mereka disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulani tahaba fillah ijtama'a alai wa tafarraqa alai di antaranya dari tujuh golongan tersebut adalah dua orang yang ia saling cinta karena Allah Bersatu karena Allah. Dia pun berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ya fila barakallahu fikum. Keutamaan yang mana yang lebih besar dari ini. Nanti dari kiamat baru akan dirasakan. Saat beratnya bangkit di padang mahsyar. Di mana matahari dekat yang diubun-ubunnya. Dan mereka dikumpulkan kata Nabi SAW. Yuhsarun nas fil ardil baywa afraa. Kakorsetin nakiyala ala matali ahadin. Beliau sampaikan manusia kalau dikumpul di amalkiyama di padang masyar tempat mereka kumpul, buminya datar putih kayak lempengan bersih tiada tanda sedikit pun gunung ataupun batu ataupun fondah ada. Matahari dekat yang dibun ubunnya tentunya manusia akan meleleh, keringat mengucur, haus mencekik leher. Namun orang-orang yang mereka bercinta karena Allah Bersatu karena Allah Berpisah karena Allah Mereka ada dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala Di bawah naungan Arsh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ya filah barakallah fikuh Begitupun dalam hadis kudsi Allah azza wa jalla sampaikan al -mutahabun. Fi Jalali lahum manabir min nur, yagbuthum sunbiiun wa shuhada. Dikatakan beliau Nabi saw. Allah berfirman, orang-orang yang mereka saling mencintai karena keagunganku, lahum manabir min nur. Bagi mereka adalah mimbar-mimbar dari cahaya. Yang sangat ingin dapatkan seperti mereka itu para Ambia, para suhada. Mereka bukan para nabi, mereka bukan suhada, namun ingin dapat yang seperti itu. Naya filabarakallah fikoh. Perhatikan apa yang digambarkan oleh Allah subhanahu Subhanahuwataala, di mana Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga ukhuwah di antara kita ini sebab dengan itulah kita akan dapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah buah daripada cinta karena Allah taala kemudian ya filabarakallahu fikum kita lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam firman Allah taala di surat Al-Anfal di mana Allah katakan wa Allah fa baina qulubihim Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka law angfakta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubib andeikan engkau infaqkan semua yang kau punya di muka bumi ini untuk menyatukan manusia, tak mungkin mereka akan bersatu. Hanyalah Allah yang bisa menyatukan hati-hati mereka. Dan ya filabar kalafikum. Ini juga berita dari Allah Azza Wajalla akan agungnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan nikmat upwa ini. Dan ya filabar kalafikum. Dikatakan pula oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya Dari Abu Hurairah Anna rajulan zaman ahan Lahu Fi karyatin ukhara Fa arsadullah Lahu subhanahu wa ta'ala Malakan Minal malaikati Fi madrajatihi, Falakahu Fi tarif Beliau bersabda Sungguh ada seorang laki-laki Dia berziarah Menziarai saudaranya di satu negeri Satu kota Di kota lain ya. Lalu Allah mengutus Untuknya seorang malaikat Dari malaikat-malaikat Allah Untuk menghadangnya Di tengah jalannya Dan malaikat itu Menjumpainya di tengah jalan Dan bertanya Ila Hendak kemana engkau dia jawab, uridu akhan li fi hadhil Aku ingin kunjungi saudaraku di negeri ini atau di kota ini. Malaikat bertanya lagi, halaka alay min Apakah engkau ya mengharapkan satu kebaikan atau nikmat darinya dengan kunjunganmu ini? Kata orang tersebut la غير اني احببتو فينا tidak hanya saja aku cinta dia karena Allah sehingga aku ingin kunjungi malaikat itu berkata fa inni rasulullah ilaika sungguh aku ini utusan Allah padamu bi anna Allah qad ahabbaka kam ahabbtu sungguh Allah cinta padamu seperti engkau cinta kepada dia karena Allah Lihat apabila barakallahu hadis dari Imam Muslim ini ya di mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita utusan Allah malaikat menghabarkan kecintaan Allah pada hambanya. dan disebutkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ala nabiukum birjalikum min ahli jannah Beliau bersabda Maukah aku beritakan kepada kalian Laki-laki di antara kalian Yang kelak akan jadi penuduh surga Boleh sampaikan pertama An-Nabiyu fil jannah Nabi SAW di surga Kemudian Wasyiddiq fil jannah Asyiddiq Siapa dia? Abu Bakar Di syarat ke situ Di surga Wasyahidu fil jannah Siapa yang syahid? Umar, Utsman, Radula'an Huma Dikatakan orang yang mati syahid Di surga Terus Wal mauludu Firjanna Anak-anak mukmin yang mati sebelum balik Di surga Karena mati di atas fitrah Terus Wal rajulu Zaron ahon lahu Fina hiatil misri Dan yang terakhir beliau katakan seorang laki-laki yang menjiarahi saudaranya di satu kota, di sudut kota tertentu, ia tidaklah menjiarahinya kecuali karena Allah. Ini termasuk di dalamnya. Masyaallah ya filabarakallahu fikum. Ya. Inilah pentingnya uhuwa inilah keutamaan daripada uhuwa Ya filabarakallahu fikum. Ya. Ketahuilah bahwa Bersatunya hati Saling cinta Hati satu dengan yang lain Dan persaudaraan Yang terpatri Ini semua adalah Buah dari Husnul Kuluk Ahlak yang baik Sehingga kedepankan ahlak Baik kita Nah, karena di dalam Persaudaraan ini perlu Memumbuhkan Kecintaan Ini diantara perkara-perkara Yang harus kita jaga Yang kita harus tumbuhkan dalam persaudaraan Tadi apa? Al-Mahabbah Kecintaan Bagaimana saudara kita cinta kita Bagaimana kita dicinta Saudara kita, itu yang penting Ya Apalagi dalam Ikatan pernikahan suami istri Ini mesti Bagaimana menumbuhkan kecintaan dan simpati orang pada kita? Begitu. Dan caranya, Sudah dikatakan Nabi Alaihi Wasallam dengan ahlak yang baik. Kan belum sampaikan dalam hadis, Innakum lantas awnan nas bi'amwalikum. Kalian tidak bisa bikin simpati manusia padamu dengan hartamu. Jangan kau kira dengan engkau punya harta. Engkau bisa tarik simpati manusia. Nyatanya terbukti. Yang lalu. Di masa-masa. Ya, pesta demokrasi. Orang-orang yang mencalonkan diri. Bagi-bagi apa? amplop Serangan apa namanya? Serangan fajar katanya. Sebagai penentu kemenangan. Pilihan. Semua bagi-bagi. Yang senang yang terima. Terima saja semua amplopnya. Tapi pilihan mah di hati. Dia terima lima orang yang kasih. Tapi yang dipilih gak mungkin lima-limanya. Tetap yang di hati. Manusia gak bisa dicuri. Betul? Tapi kalau orang itu baik. Orang gak dikasih apapun tetap cinta. Kalau dia baik. Sehingga Nabi bersabda. Kalian gak bisa bikin simpati orang dengan hartamu. Tapi bikin mereka simpati dengan ahlakmu yang baik. Dengan muka manismu. Nah itu Efilah Barakallahu Fikum. Bagaimana kita menumbuhkan kecintaan. Di antara sesama kita. Dan ini muncul. ya, Hati terasa satu dan bisa menyatu. Saling cinta. Itu kalau dari ahlak yang baik. ya, Dari baiknya ahlak. Dan watafarru samratu su'ul khuluk Ingat Saya ulangi Iklam annal ulfata wal mahabbata wal ikha Samratu husnul khuluk Ketahuilah bahwa ya, Bersatunya hati Kecintaan dalam hati Persaudaraan yang terpatri Itu semua buah ahlak yang baik Dan sebaliknya Watafarru samratu su'ul khuluk Perpecahan adalah buat dari ahlak yang buruk. Karena apa? Fakusululuk yujibutahab, wataaluf, watawafuk. Ahlak yang baik itu akan melahirkan rasa cinta, rasa satu hati, dan akan ada kecocokan di hati. Sehingga digambarkan Nabi Alaihi Wasallam Al-arwahu junudun mujannada Ruh-ruh kita manusia itu seperti tentara Yang sama korupnya akan menyatu Yang tidak berarti musuh, tidak mungkin ketemu Ya tentara kan punya korup sendiri, punya kode sendiri, punya lambang sendiri, simbol sendiri Yang beda simbolnya, beda lambangnya berarti Biasanya negara itu punya bendera Beda benderanya berarti musuh. Begitu jiwa manusia seperti tentara, maka arafa Kalau saling kenal baik akan menyatu. Wamatanakaroh italafa. Kalau memang tidak cocok ni akan berpisah dengan sendirinya. Kalau dia tidak cocok, tidak baku cocok akan berpisah. Dan itulah para ulama mengatakan atyur ala askaliyaktaqoh kau lihat burung pasti akan terbang dengan kawanannya yang sejenis dengannya kayak burung merpati ia terbang dengan merpati enggak ada burung merpati dengan burung gagak sama-sama terbang ada jadi salafi dengan salafi ya kemudian sunah dengan sunah otomatis begitu yang bidah dengan bidah syirik dengan syirik Maka yang berkumpul bersama dukun ya ahli syirik. Yang berkumpul dengan ahli sunnah ya sunni salafi. Begitu mesti. Karena dari hati. Dan ingat terpecahnya. Perpecahan itu adalah. Buat dari ahlak yang jelek. Walaupun orang tadinya dia akrab sekali. Tapi dengan jeleknya ahlak salah satu diantara mereka akan pecah. Jauh. Sehingga ingat. Yang beliau sampai ke dalam hadis Jabir adalah al Mukmin yakla fuwalyukla orang Mukmin itu bisa mendekati temannya, temannya pun dekat dengannya. Itu Mukmin, akrab, dekat dengan orang-orang. Nah, -orang. wa khairul fiilman la yakla fuwalyukla tidak ada baiknya orang yang tidak bisa mendekat temannya dan teman tidak mau dekat dengannya, tidak baik orang ini. Wa khairun nas an faumlin nas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Janjurlil barakallahu fikum satu contoh. Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159, walau kunta fadon khalidal qalbi tanfadu min hawlik. Allah katakan, andaikan engkau wahai Nabi jelek lisan omongannya, suka meremehkan, mencaci, mencerca Melaknat dan engkau kaku hati kasar sikapmu, lang fatumin hawlak pasti mereka lari dari sisimu. Nah, ya bilah barakahlah Ini mestinya yang kita kedepankan adalah kebaikan ahlak. Nah, karena mukmin sama-sama baik ahlaknya itulah menjadi satu dan merasa aman tentram. Senang bersama saudaranya Ya Sehingga kaum muslimin Yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Beliau katakan Akmalul mu'minina imanan Ahsanuhum Huluqa Atau sebaik-baik Atau sesempurnanya sesempurna, Orang mukmin dalam imannya Adalah seorang yang paling baik Mereka ahlaknya Dan ilafila ba'alqalafikum keutamaannya kita bersaudara dalam iman, berteman dengan orang-orang beriman, ini pertemanan kita akan langgeng, akan terus kekal hingga nanti sampai di hari kiamat, akan terjaga tetap, ya. Kita akan disatukan dan dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam firman Allah taala al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illa almuttaqin Allah azza wajalla sampaikan kepada kita dalam ayat yang agung ini di suratul hijr bahwa mereka orang yang dulu di dunia mereka bersaudara mereka bersatu akrab tapi mereka berteman dalam maksiat dalam dosa ketika itu akan jadi musuh satu dengan yang lain akan menjadi musuh ilal mutakin kecuali orang-orang yang bertakwa itu peringatan dari Allah Azza wa Jalla bahwasannya persaudaraan yang sesungguhnya karena iman akan kekal selamanya dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim di suratul hijr ayat 47 Apakah taala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Dan kami hilangkan Apa yang ada di hati mereka Dari kedengkian Kebencian Dendam Iri Kami hilangkan semua Dan kami jadikan mereka bersaudara di surga Mereka bersenang-senang Di atas dipan-dipan di surga Mereka berhadap hadapan Itu orang-orang yang bertakwa sedangkan orang-orang yang di dalam neraka mereka itu akan apa? Terus bermusuhan, terus bertengkar. Tidak ada habis-habisnya mereka. Na yafila barakallahu fikum. Kemudian ya filabarakallahu fikum sebisa mungkin marilah kita perbaiki ahlak kita untuk merenalisasikan persaudaraan dan akan tetap terjaga jangan sampai Allah cabut nikmat uhwa ini sehingga yang tadinya kita ta'awun bersama dalam dakwah dalam tarbiyah menjadi terpecah-pecah menjadi terpisah-pisah itu sungguh karena kejelekan ahlak yang ada andaikan tetap kita menjaga kebaikan ahlak kita maka akan terbangun di situ persaudaraan. Karena fayafila baraklafikum, famadarul uhuwa, ya, famadul uhuwa, takumu ala khusin ahraf, ingat, porosnya, terjaganya uhuwa kita, itu porosnya pada dua. Kalau kita lihat sesuatu yang bulat, kayak globe dulu tempat bola dunia itu, Kan ada sungguhnya, ada porosnya Porosnya ukhwa ini baik terjaga ukhwa ini Di atas dua Pertama baiknya ahlak Kedua baiknya akidah Kalau orang akhidatnya sama, ahlaknya sama Sama dan satu Pasti itulah ahlus Itulah ahlus Maka kata Islam syuruh islamin wa ta'ala Dikatakan ahlus Maka akan disiringi wal jamaah Karena ketika mereka sama-sama akidahnya ikuti Nabi SAW Ahlaknya ikuti Nabi SAW Akan menjadi satu bersama Nabi Dan seperti para sahabat bersama Nabi SAW Sehingga beliau katakan dalam hadis Inna abbakum minni Wa akrabatnakum minni majlisah Sungguh yang paling ku cinta diantara kalian Dan yang paling dekat denganku nanti tempat duduknya di hari kiamat Aha sinakum ahraqa siapa yang paling baik diantara antara kalian akhlaknya Begitu apabila barakallahu fikum inya ikatan akidah itulah sekuat-kuat ikatan dalam persaudaraan ikatan karena keimanan dan perhatikan Allah sebutkan dalam firman Allah taala suratul anfal ya yang Allah katakan wa allafa baina qulubihim Allah satukan hati-hati mereka itu karena iman nikmat yang Allah berikan pada mereka bukan karena dunia yang menyatukan mereka sehingga Allah katakan la anfaqa ma fil ardi sekalipun kau infakkan semua harta yang ada di muka bumi ma allafa baina qulubih angkau enggak bisa menyatukan hati mereka Walakinallaha allafa bainahum hanya Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Ini setelah Allah sampaikan di ayat sebelumnya Allah berfirman fa in hasbakallahu fa in nahsbakallahu huwal ladhi ayyadaka sungguh cukuplah Allah wa nabi bagimu yang mengokohkanmu dia yang menolongmu dengan perantaraan mukminin Allah berikan hidayah taufiq kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan petunjuk kepada kaum mukminin mereka beriman. Yang dengan iman itulah mereka membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. -ala -ala. Itulah ketika akidahnya kuat, akidahnya baik, ahlaknya baik, maka sungguh disitulah yofilah barakalafikum akan tercapailah kebaikan dan dirasakanlah kebaikan. Sinya ya filabar fikum, Allah Taala ingatkan kepada kita untuk kita perbaiki selalu dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lihat contoh mereka ansor bagaimana menolong muhajirin dan bagaimana sikap muhajirin kepada ansor begitupun sahabat yang setelah mereka Allah tunjukkan dalam satu ayat ja'u min badhihim Orang-orang yang beriman setelah muhajir dan setelah ansor, ya mereka pun berdoa. Rabanafirlana wal ikhwanin aladina sabaku nabil iman. Ya Allah ampuni kami dan orang-orang yang beriman sebelum kami yang sudah duluan iman. Ya, kemudian apa doa mereka? Walatash alfi kulubinagin lah jangan kau adakan di hati kami kedengkian, kedendaman dalam Hati kepada mereka jangan ada. Nah, yafillah barakallahu fiqum yang membuat rusak uhwa kita inilah kedengkian di hati, kebencian muncul dendam. Itu kan ahlak jelek. Kalau dari ahlak yang baik yang lahir kecintaan, ya kemudian pengertian kasih sayang. Tapi kalau dari ahlak yang buruk yang muncul kebencian. Dendam, permusuhan Kedengkian Itu Dan beliau ingatkan Jangan kamu ambil teman yang jelek Karena akan merusak pertemanan dan akan rusak pertemananmu Kita sekorus dulu Sesaat kita istirahat Dan kita akan Bahas nanti Di antaranya Buah dari cinta Karena Allah Supaya kita lebih yakin bahawa dengan persaudaraan karena iman kebahagiaan akan didapatkan kebaikan akan bisa didapatkan dunia maupun akhirat. Barakalohim subhanakalau bihamdi. Sholallahu alaihi wasallam.